Desvingudes, ben ningú A les ves de la. Porta, número 55, Un espai d de... Un espai de, doncs, això, de promoció del pensament crític, deempat, de reflexió, fer un pas enrere, din-se elfenòmens allò amb una mica de distància per poder reflexionar. I la idea d'aquí, és doncs, això, sortir doncs, amb noves reflexions, en coses apreses. I, I llavors, no sé si coneixeu la casa. Ah, la casa Aquesta casa és un centre cultural, ara que hi ha una escola, ara és d'una escola de vida, i és un centre cultural gestionat per l'Associació Cultural Casa del que són veïns, veïnes, que gestionem i i participem en els espais de decisió per decidir, per exemple, doncs, que es facin aquests cicles o que es que tota programar-se tot el contingut d'aquest continent, no? Eh, per Marco que és aquesta casa. Faig aquesta presentació perquè així és, també n'em posan valor, no? doncs que al final la gestió humanària que és això, que és posvoluntat doncs, va regalar temps per organitzar el de coses, no? eh, dit això, ehm, ens... El, quan, vam, quan decidim amb la Comissió de Programació i la Comissió de les Veus doncs, els temes a tractar, doncs acostumen sempre des d'una perspectiva molt social, molt política, també no? molt de comunicació, d'economia... De, no sé, voleu fer aquesta mirada més, més social... I un dels temes que, vam, que, que en aquest barri, perquè ja ho hem tractat, ja ho hem tractat alguna altra vegada en aquest cicle de, de les Veus, és el tema de la pobresa. O sigui, estem en un barri amb una renda mitjana superior, renda mitjana, tot eh? el que vol dir la mitjana. de no, renda mitjana superior en doncs, els altres barris de Barcelona, però és veritat que aquí doncs, hi ha unes situacions i s'han donat unes, unes dinàmiques que també són, són molt rellevants i que els veïns i les veïnes les platguin, les, les veiem i les patim, en algun cas. No? I vosaltres no ho explicareu. I no, el tema de de Casalria a Barcelona, la seva àrea metropolitana, però també, diria que tots els països eh, occidentals, doncs estem assistint a un augment de les desigualtats eh, comunals. No? I i això, doncs, ha portat a una segregació residencial l'altre dia ho preparava, parlava Marcio del meu presentació, no? Va dir, "Casalria és un dels barris vanguardista amb la segregació i amb la gentrificació dir, nosaltres vam ser que de la, la, la meva generacióvam començar a no poder quedar-nos a viure a decidir que volíem viure en aquest pare. Per tant la ja no existia el, el, el concepte, però ja patia la gentrificació. Per tant aquí tenim una llarga història de, de gentrificació. I per tant això ens ho parlarà el 70% de les que i, d'altra banda, volíem combinar-ho amb una altra cosa molt també molt, de, molt en aquest territori, no? que és el sensellarisme, no? que, és, que és, això, no? és, és una persona que doncs, no té un habitatge digne on, on tenim les condicions de vida dignes no? per poder decidir llibertat cap a on vol eh, gestionar i dirigir la seva vida. Eh? Després ens doncs, ho explicareu. Clar, hi ha moltes formes de d'ensenyarisme, que ens explicaran, doncs les persones que viuen en habitatges inadequats, les que viuen en habitatges insegurs... I bé la més extrema de totes, que és el set de sostre. No? Llavors, ara, si us presento, un Sergi Perfell. El Sergi és doctor en Sociologia, és cap de, de l'Àrea de Cohesió Social i Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans. que el conec de fa molts anys per feina, i parlant és una persona que coneix molt del que parlarà, moltíssim, i ens diria en i és autor d'un llibre que es diu Desigualtat social i segregació residencial. Segurament una de les, una de les impactes que té les desigualtats és justament aquesta, no? La segregació residencial. I avós associada a aquesta també hi ha altres segregacions, per escolar, per exemple, no? Que no sé, és, és un altre gran tema, no? Ja ja l'hem parlat diverses vegades que ens acompanyarà la, la Charo Cinyero. La Charo és uh, responsable del Centre Residencial d'Inclusió que es diu La Llegó, mm -hmm. no? de Sant Joan de Déu, socials. i la l'Helena Sara, que és responsable del programa Dones amb Llar, de CIS, no? hem, hem col·laborat molt amb la CIS, de festa aquí, des de Casa de és un centre i, i ets la... no sé, la responsable del Centre Residencial d'Inclusió la Doneta. Aleshores, aquest tema, no, eh, pa, si us sembla, pa, si donarem la paraula primer el... aquí, però clar, és concret. El eh? Sergi hauria d'estar aquí. No, això ho he explicat. El eh, Sergi hauria d'estar aquí, essencialment. Però bé, uh, com que, que us heu explicar no? Covid, fills... Tot molt complicat. I, per tant, ara estem amb aquest format una mica estrany, el tenim aquí. Sembra gran germano, però no. I ara ell ens presentarà, també ens doncs, uh, farà una visió més general no? de quines són les, les dinàmiques de, les, de la desigualtat i com això impacta el territori. I després vindreu vosaltres dues. El que estarà molt bé és el diàleg entre vosaltres, també. Vull dir que jo us animo molt. Sergio, que, que quan acabin elles, que ho preguntis i vosaltres pregunteu-li amb ell, perquè jo crec que està molt relacionat... No?, de les, de les causes no? del que porta a la població doncs, a trobar-se en un moment de treballar sense una cosa tan bàsica com és, com és un habitatge no? o aquestes dinàmiques. Vull dir que jo ja, ja plego, dono pas al, al Sergio. Això, fem uns 10, 15 minuts, Sergio, i després vosaltres, doncs i, i després participem, preguntem, debatem i tot. Eh? tot Bé, bueno, doncs pues, eh, moltes gràcies. Em fa molta il·lusió participar d'aquest debat. Eh, espero, acabo de compartir i ja... I ja arrenques. Sí. Bé, bueno, doncs això, que em fa molta il·lusió participar d'aquest debat i m'agraeixo molt a l'organització, a pues, la invitació i també l'adaptació als meus contratemps personals i i bueno, que m'hagués agradat estar allà presencialment, però bueno, estic aquí des de la, des de la pantalla. Eh, com deia la Marta, la, idea, la meva idea era explicar-vos una mica eh, pues, eh, així, eh, els trets generals de, de com està evolucionant la desigualtat social i la pobresa urbana a l'àrea metropolitana de, Bar de Barcelona. No? Per tant, eh, la meva idea és... Eh, explicar una mica d'on venim per entendre millor on estem i acabar doncs, amb algun, algunes reflexions no?, al voltant de, bé, de les polítiques públiques, no?, de, de què podem fer i així eh, podríem alimentar també una mica eh, o guiar una mica el debat no?, posterior. Eh, bé, eh, aquí tenim l'evolució de la desigualtat social eh, des dels anys 80 fins a abans de la pandèmia. Eh, podem distingir aquests eh, tres eh, períodes que, que van molt lligats als cicles econòmics. No? El primer que seria aquest eh, llarg procés de cohesió social que va viure la, la metròpoli de, de Barcelona des dels anys 80, no? des dels primers governs democràtics fins a, a, a la crisi financera, la gran recessió, el 2008. Com veieu, la, la desigualtat va anar reduint-se durant aquest període, ara explicarem per què. després vam tenir la gran recessió entre el 2008 i el 2014, més o menys amb una gran escalada de la desigualtat social. i després desprésvam tenir, tenir aquest procés de, de reactivació econòmica, període de reactivació econòmica que tot i que va ajudar a reduir una mica les desigualtats no va a revertir els efectes que havia tingut la, la darrera crisi. Per tant, ens vam topar amb la pandèmia amb una situació encara dedicada delicada des del punt de vista de la cohesió social. No? Des del punt de vista de la pobresa, el que volia destacar és que... Bueno, això no, no entraré a explicar-lo tot en detall, però veiem com la pobresa moderada, que és aquesta... Ai, un segon, perquè poso el... A veure si puc posar el, el puntero. Ja. Aquesta línia discontínua seria l'evolució de la, la pobresa moderada des de que va començar la crisi financera. Veiem com a partir del 2013 ja es va recuperant aquesta pobresa, però en canvi la pobresa severa eh, pues, no va revertir-se del tot ja fins i tot en el 2019. Per tant, estem parlant d'un enquistament important de les formes de pobresa més severes eh, encara ja en, en període de, eh, de recuperació econòmica, no? amb uns quants anys de recuperació econòmica i que aquests no van ser capaços de, de revertir i en aquesta situació ens vam trobar pues, amb la pandèmia. No? Eh, també podríem destacar els nivells de pobresa infantil que teníem en aquell moment, també molt importants, al voltant del 28%, no? que és un dels problemes eh, també eh, més eh, punyents no? de, de la nostra estructura de pobresa. Eh, bé, què vam aprendre? De, dels, eh, quins van ser els factors principals que ens expliquen que disminuïs la, la, la desigualtat social durant el primer procés de, de, de cohesió social, no? Tenim durant els primers anys de, de democràcia diem-ne un total desenvolupament de l'estat del benestar, reforç de prestació d'atúss, de pensions, de eh, no, les baixes laborals, etc. Eh, tenim també eh, bueno, per tant aquests elements els hauríem de tenir en compte eh, per tal de, bueno, de, de, de veure quins eh, mecanismes o elements podem fer servir per, eh, per la situació actual no? on veiem que les desigualtats estan enquistades. No? per tant, d'una banda més estat del benestar. Per altra banda, eh, tenim també un període en el que es va crear molta ocupació, es va crear pràcticament a la província de Barcelona ja un milió de nous llocs de treball durant aquest període, del 95 al 2007, i també durant els anys 90 un augment important de les ocupacions intermèdies. Això vol dir que, que es creava ocupació de certa qualitat, d'acord que tenia impactes importants en termes de, de cohesió també. I, eh, per últim, un altre factor és la inserció laboral femenina no? i la creació de, de llars de dobles ingressos, la qual cosa va ajudar molt també eh, a, bé, a, a, a, a contribuir a aquesta reducció de les desigualtats durant tot aquest període. No? Per tant, en aquest sentit, un element que podríem tenir present també són tot el desplegament de polítiques de cura i facilitar aquesta inserció laboral femenina. Bé, després en parlarem més endavant. Posteriorment ens vam trobar amb la gran recessió. Com sabeu, va haver-hi una espiral de destrucció d'ocupació molt important. També van sorgir grans dèficits del sistema de protecció social. El sistema de protecció social va col·lapsar eh, durant els primers anys de, de crisi i això va fer augmentar molt la desigualtat social i també la, la pobresa. No? I també tenim un altre element important que és que els riscos socials en aquest moment de crisi es van com, democratitzar entre les diferents classes socials. No? L'impacte de la crisi va ser relativament transversal en termes d'estructura social. Les classes mitjanes també es van veure afectades. Aquí us volia mostrar aquest tema del col·lapse del sistema de protecció. Això seria la població aturada i els diferents, els diferents tipus de prestacions que, que rebien des del 2009 el 2014 podríem dir que és quan eh, comença el període de reactivació econòmica la franja grisa és la població que s'anava quedant sense prestació sense cap tipus de prestació no? eh, aquí podem trobar pues aturats de llarga durada no? eh, bàsicament no? que a, a, quan complien dos anys d'atur pues es quedaven ja sense prestació no? però veiem també com a partir del 2014 això no ho recuperem evidentment el re eh, Reduïm atur, però eh, la protecció dels aturats eh, no, no està als nivells encara d'abans de, de, de, de la gran recessió, diguem-ne. I aquí podem sumar un altre factor. També tenim, eh, tenim encara atur de llarga durada, però també molta precarietat laboral, no? que, que, que dificulta moltes vegades... Eh, generar aquests drets de protecció social, no, no, no es cotitza prou com per eh, rebre prestacions eh, contributives no? i això és un element important i ens explicaria d'alguna manera aquest enquistament de, la pobre... de les formes de pobresa més severa que, que tenim no? i eh, bé, justifica una mica obrir el debat sobre les prestacions de garantia de rendes desvinculades de la, de la cotització laboral, diem, no? No? que després podríem parlar Eh, bé, al període de reactivació econòmica, entrem en el període de reactivació econòmica, aquí tenim una reducció progressiva de, de l'atur i un augment de la precarietat laboral, d'acord? Però eh, la reducció d'atur no arriba eh, a revertir, diguem-ne, l'increment d'atur que va haver-hi eh, abans de, de la gran recessió, abans del 2008. No? Per tant, eh, reducció progressiva i parcial respecte al que ja vam tenir amb l'anterior crisi i un augment significatiu de la precarietat laboral. Que aquesta reactivació econòmica es produeix en base a crear eh, llocs d'ocupació precaris, no? en, en gran mesura. No? Um... Bé, bueno, doncs pues això ens, fa, ens dificulta molt a reduir la desigualtat. L'anem de, eh, reduint, però eh, no revertim no, la, els increments de desigualtat i de pobresa que vam tenir amb la gran recessió. I se'ns afegueix un altre problema molt important, que és el tema de l'habitatge. No? Un fort increment dels preus de l'habitatge de lloguer, sobretot. Eh, I l'habitatge s'erigeix com doncs això un amplificador de la desigualtat social. Precisament la població que, que està tenint més baixos ingressos són les que viuen de lloguers, són les que pateixen aquest increment no?, dels joves i, per tant, eh, bueno, veuen molt constranyides les, les rendes de les seves llars no?, en relació a l'altra població que potser... Uh, està millor en termes uh, de nivell de renda i, a més a més, no ha de pagar o de destinar molta uh, part de la seva renda a cobrir les despeses de l'habitatge. No? Uh, I tenim un altre element uh, important, que és aquest augment de la desigualtat social en l'eix centre-perifèria. Ens, ens creix, ens comença a créixer molt uh, la pobresa a la perifèria metropolitana, a la, a la primera corona metropolitana. Això és és un fenomen que de fet es, es vincula habitualment amb els processos de gentrificació no? i amb, amb aquests efectes d'expulsió, de, no? de rendes baixes cap a la perifèria i que ve, veient, bueno, comencem a veure símptomes d'aquest creixement de la, de la pobresa a la primera corona metropolitana. Aquí algunes dades per il·lustrar això que comentàvem. Bé, això era és eh, el percentatge de renda que destinen eh, a cobrir les despeses de l'habitatge eh, la població segons el seu nivell de renda. Podem veure com el primer quintil, la població en el primer quintil de renda destina de mitjana pràcticament el 49% dels seus ingressos a cobrir les despeses de l'habitatge. I això eh, té uns impactes o efectes importants en termes de desigualtat, també. No, no, no quan a ingressos, sinó a renda disponible, finalment, no? en, en capacitat adquisitiva, diguem-ne, de les llars. I, eh, com no, els bueno, doncs joves i, eh, en definitiva, la població que en, i també la població d'origen migrant, no? tots aquells perfils que viuen de lloguer són els que més eh, pateixen aquesta situació. I aquí eh, bueno, us il·lustrago una mica aquest increment de pobresa eh, que veiem ja en el període de reactivació econòmica a la primera corona. Eh, les eh, bolites vermelles seria la primera corona, la blava seria Barcelona, la ciutat central. Veiem com aquest, aquest increment, aquesta pobresa en la, en la perifèria ja era una cosa que havien pràcticament superat eh, entre, bueno, amb el canvi de segle. No? Durant la primera dècada del segle XXI aquestes, aquesta desigualtat entre perifèria s'atenua bastant i ara comença a créixer un altre cop en el període de reactivació econòmica. Gràcies. Uh... Bé, això vol dir també que, que està augmentant la segregació residencial socioeconòmica, no? Aquí podem veure, en la línia vermella, seria el nivell de segregació residencial socioeconòmica. Això vol dir com la població s'agrupa en el territori segons el seu nivell de renda, d'acord? Per tant, tindríem aquí, des del 91, que, és, que estem mesurant aquest fenomen, no?, una davallada molt important associada a l'impacte de la gran recessió, eh, perquè, com deia, va tenir un impacte transversal en termes d'estructura social i això va fer aparèixer rendes baixes arreu del territori, per tant, van tenir com una distribució més homogènia en el territori, però a mesura que va entrar la, re la recuperació econòmica, doncs, ràpidament... Uh, diguem-ne que el nivell de segregació va créixer eh, de manera important. No? De fet, podríem veure que la tendència és pràcticament aquesta i això ens explicaria bàsicament el fort impacte que va tenir uh, la crisi, la gran recessió en el territori, no? en termes d'això, de, de, de distribuir les rendes baixes arreu del territori metropolità. Això és, uh, són mapes per veure una mica, il·lustrar una mica aquestes dinàmiques de segregació. Les taques vermelles seria agrupació de rendes baixes en el territori metropolità. Això seria l'any 91. Com veieu, uh, a la primera corona ja hi ha bastanta presència de, de rendes baixes en aquest uh, moment. I aquesta seria la situació que tindíem el 2016, no? amb una agrupació molt més, eh, molt més clara en determinats eixos. No? L'esg Besòs, l'anomenat eix Besòs, que tindríem aquí, i l'esg Llobregat, que és una mica més, més dispers, no? en barris del nord d'Hospitalet, de Cornellà, Sant Ildefons, Sant Cosme, el Prat... No? Eh, per tant, aquesta tendència d'augment de, de la segregació residencial socioeconòmica no els darrers anys. Um, a veure... Bé, aquesta una, és una altra manera d'aproximar-nos a la pobresa urbana, a la concentració de pobresa urbana, que seria el que anomenem eh, vulnerabilitat urbana. Seria com l'acumulació de riscos tant socials com residencials en el territori. D'acord És una mesura multidimensional, no és només renda, sinó també és l'estat dels edificis, de l'espai urbà concentració de, per exemple, més enllà de rendes baixes de població d'origen migrant, d'envelliment, etc no? I veiem com, diguem-ne, les taques vermelles el que ens marcaria serien els barris desafavorits, els barris més vulnerables de, de la metròpoli, no? I, bàsicament, això seria la situació l'any 91 i aquesta, a veure... Ai. I aquesta, l'any 2017, diguem-ne que, per tant, la situació, com veieu, els dos eixos que comentava abans, no sé si... Bé, pràcticament no canvia res, el que sí que es recupera és eh, certes zones de la ciutat central, sobretot del front marítim, com sabeu, amb les operacions de... Eh, bueno, de, de, del fòrum, diguem-ne, que, que es recupera tot aquest front marítim, no? Diagonal Mar, això passa a estar com molt menys vulnerable en aquests darrers anys. No? També zones de Ciutat Vella sotmeses a, a dinàmiques de gentrificació molt intenses, eh, però pràcticament aquestes, aquests dos eixos són els principals dos eixos de vulnerabilitat urbana que tenim a la metròpoli i, eh, com veieu, tenen una escala metropolitana, eh, són àrees transmunicipals, diguem, responen a una lògica metropolitana, però alhora tenen una concentració molt forta en determinats municipis. Estimem que pràcticament a Santa Coloma de Gramenet, pràcticament el 50% de la població resideix en barris vulnerables no? de màxima vulnerabilitat eh, i per tant això des del nivell municipal pràcticament no tenen eines per fer front a aquesta, a aquest, a aquesta problemàtica no? i com sabeu doncs, eh, això comporta certs greuges per la població que hi viu en aquest tipus de barris diguem-ne l'experiència de la pobresa es fa molt més dura en aquests entorns degradats eh, i d'alta concentració de pobresa i també eh, bueno, doncs, eh, implica que, o, o eh, contribueix a que es cronifiqui la pobresa. No? Per tant, eh, són, és un fenomen que, que, fi, que, que hauríem d'atendre, no? eh, hauríem de generar aquestes dinàmiques de redistribució en la metròpoli per eh, ser capaços de fer front a, aquesta, a, aquesta, a aquest fenomen. Bé, i què hem tingut amb la pandèmia? Ja estic acabant. Eh, pues L'impacte de la pandèmia encara no, no l'hem pogut analitzar, no tenim dades de, de renda oficials encara disponibles, les tindrem aquest estiu. Eh, la producció d'aquesta informació d'ingressos de, de les llars té aquest delay de dos anys, però en unes estimacions que hem realitzat eh, el que veiem és que l'impacte de, de la pandèmia ha sigut molt més focalitzat que el que vam tenir en la gran recessió. Per tant, han sigut eh, la població infantil, la població jove, la població d'origen migrant eh, i també les classes treballadores menys qualificades, les que han tingut un impacte eh, molt més important no? o que han vist reduït els seus ingressos de manera molt més intensa. Això ha comportat també un augment de la desigualtat social i sobretot de la pobresa, de la intensitat de la pobresa. Uh, i per tant eh, pues, uh, podem pensar també que en termes eh, territorials pues, aquests barris vulnerables no? amb molta presència de població migrant eh, pues, podria haver empitjorat molt la seva, la seva situació no? aquests, aquests barris. Mm, I per acabar ja alguns elements ja per enclaure de polítiques públiques. No? El que des del meu punt de vista, crec que hauríem de, de millorar no? És, eh, bueno, pues aquesta transformació del sistema productiu i la lluita contra la precarietat laboral. Eh, sabem que això va ser un dels factors que ens va ajudar a, a reduir les desigualtats durant el període de, de cohesió social que hem tenir a partir dels anys 80 uh, i hem de ser capaços de, de, de, això, de, de, de, de generar eh, ocupació de, de, de qualitat no? per contribuir a, a, això, a, a una dinàmica de, més de, de cohesió. Com deia, ampliar les polítiques de, de cures. Uh, això té uns efectes polièdrics en termes de cohesió, uh, sobretot en el cas de, la, de les dones. No? Afavoreix la seva inserció laboral i afavoreix la, la creació de llars de dobles ingressos. Uh, reforçar el sistema de protecció social, sobretot en termes de garantia de rendes. Aquí tenim uh, ja alguns instruments, in, instruments com l'ingressor mínim vital i la renda de garantia de ciutadania. Hem de ser capaços de poder uh, trobar-li un bon encaix a aquestes dues prestacions per ampliar cobertura i millorar quanties. Polítiques d'habitatge, això ja és un clàssic, tots ho sabem... Amb el tema de la població migrant tenim un gran repte. Hem de poder garantir millor l'accés a drets socials d'aquestes persones. Això, la seva irregularitat, en moltes ocasions els condueix directament a l'excursió social. Eh, eh, potser eh, altres persones que estan a la taula ja parlaran d'això. I necessitem eh, doncs una política d'intervenció íntegra als barris desafavorits de manera estructural. Necessitem una nova llei de barris, diguem la que teníem eh, fa uns anys, no? del 2004 al 2010, Uh, i, que, i que portem per tant més d'una dècada sense aquest tipus de, de polítiques no? d'atenció especial a àrees uh, vulnerables i que necessitem recuperar-la. No? L'Ajuntament de Barcelona amb el Pla de Barris ho ha fet però eh, necessitem uh, una escala supramunicipal d'aquest tipus de polítiques. No? I per últim, pues, uh, reescalar les polítiques de cohesió social a escala metropolitana. Moltes polítiques uh, de cohesió social no? que es desenvolupen des dels municipis Seria, bueno, seria interessant pues, reescalar-les a la metròpoli per generar aquestes dinàmiques redistributives que, que comentava. I ho deixaria aquí. Moltes gràcies. Perdoneu, no ho sento ara. No ho sento. Per què? Ara, ara. Ara, sí? Sí, sí. Me deia, Sergio, que ara aquesta última, no?, aquesta última diàmica que has posat m'ha pensar molt en, en justament el que ha passat a la plaça Tatuant ahir, la matí, no? Sí, sí, sí. Junta, que s'intersecciona en quantitat d'aquests eixos no? de la de desigualtat, de vulnerabilitat i de, de moltes de sí, sí. les coses que, que aquella família pues, estava desatesa, no? Sí, sí. Bé. Bueno. Uh... Sí, precisament, el... Uh... Bueno, jo crec que ens hem acostumat a viure, a veure com viure amb la nostra situació. Sents bé, Sergio? Sents bé? Miquel flux. Doncs vinga. La persona que parla, si es vol sí, la sí, mascareta, no, no passa res. Mm. Sí, crec que és una mascareta que és més complicada. Sí, pues perfecte. Um, ja, no, ja no ens colpeix de la persona en situació de terreny, No que veig a la carrer. Unes situacions com aquestes, no? que malauradament va passar fa un any no? a Badalona amb la perda de, de persones que es a, a un nou industrial o justament fa unes hores, no? en el cas de la família, doncs, eh, pèss, no? però després d'aquest primer moment de ràbia, no? I d'identificació, no són capaços, on de no són capaços de veure aquests, aquests factors, no? que van més enllà de situacions personals, que són factors estructurals, perquè aquella família estava vivint en un local, igual que aquesta família, igual que persones soles o o en el cas de la a la família que comonada misma va perdre la la, la de, de vida, eh, pateixen les funcion residencial i i estan en una situació sense tallar. El factor comú, diguem-ne, seria la pèrdua de drets, la pèrdua de, de la possibilitat de, de, de poder exercir-los viuament. Eh, El senyalarisme és al dúltim eslao de la de la social és la situació més descarnada que hi ha de de de trobarse en situacions sense de de trobarse en una situació de social on la persona o la família està condarnada a la soledat, no? a patir malalties, a, a la desprotecció, no? Eh, a l'inseguretat, a la precarietat màxima. Eh, i a més, aquesta situació no només afecta a un per residual dels nostres ciutadans, sinó que eh, Feansa, que és una entitat que treballa amb, a nivell general i a nivell europeu, amb persones que no estigui sense llarg, estima que són 11.000 eh, milions d'europeus de, que no, no disposen d'un instrument adequat o que malviuen en habitacions de, de coneguts, amics de manera provisional, o fins i tot estan i es troben en situació de carrer. A les grans ciutats, com, com és Barcelona, en l'últim recompte que es va fer en l'any 2021, eh, on, en aquests recomptes el que es fa és una prospecció dels barris i dels districtes de, de la ciutat per determinar el volum de persones que es troben en situació de sense sostre, eh, per determinar que... quan eh, bueno, fa tres anys que la situació és estàtica. No? En aquest cas, van valorar que eren aproximadament 836 persones que estaven dormint als carrers de Barcelona, no? que és la, la, la situació més pruenta de la situació de trobar-se sense allar, no? de no, no, no tenim una llar on un viure. I aproximadament 3.000 persones, una miqueta més de 3.000 persones, estaven vivint en habitatges uh, socials, en equipaments socials, tant municipals com d'habitats privades, eh, com poden ser la nostra. No? Eh, això és... Bé, bueno, és culpidor. És, poder, és culpidor perquè estem parlant de moltes persones que viuen cada dia i que eh, no troben un lloc on viure, no tenen on viure. Es troben no?, en aquesta situació de vulnerabilitat extrema. També en aquest recompte eh, que visibilitza les persones que tenen nom del carrer, que en, uh, que és la situació més pruenta, però eh, hi ha una part que està molt invisibilitzada perquè hi ha moltes persones que no es poden recomptar perquè malviuen en habitacions de reduir que avui poden pagar i de demanar. No. Eh, persones que, com us deia, estaven vivint en habitatges insegurs, inadequats, eh, que poden estar cases d'amics no? de manera molt puntual i sense cap tipus de seguretat. I aquestes persones no es poden repuntar. No hi ha manera, actualment, de poder veure eh, el volumen de la trafèria. No? Després, segurament, eh, després l'Elena parlaré de, del sensellarisme, però venir que pràcticament no? és, és una és una situació molt invisible perquè, precisament, estan eh, vivint en aquestes vivendes insegures i inadequats. Eh, en el recompte, com us deia, sí que també fan una, una miqueta la prospecció en funció dels barris i districtes de la ciutat i determinen, en el cas concret de, de Sarrià-Sant-Gervasi, que no? s'ocuparia estan els últims esglaons. No hi ha tant de volum de persones en una situació extrema, d'extrema de, puresa, com és trobar-se en una situació de sense sostre. amb 34 persones que van poder recomptar aquella nit, no? que, que a més l'organitza la xarxa d'atenció a persones sense llarg de Barcelona, on també l'Ajuntament de Barcelona eh, participa d'una manera activa. I diguem-ne que el districte amb més persones dormint al carrer, seria a Ciutat amb, amb 176 persones tinguin el ras. Des del 2008 fins a l'actualitat, amb aquests recomptes no, de, de persones sense sostre, sí que s'ha pogut veure que hi ha hagut un increment de persones que viuen al ras. En aquest cas eh, parlen d'un 36% d'increment de persones que estan dormint al ras a la ciutat de Barcelona. Sí que és veritat, i això també ho pogut veure a través d'alguna diàpola del Sergi, que durant els tres últims anys el nombre de persones s'ha mantingut escala. Però no es veu, no? I eh, això no, no, no es pot extrapolar no? amb, amb, amb aquestes dades. S'ha crescut d'una manera molt notable el nombre de persones vivint eh, equipaments silenciats, perquè sí que els últims anys de l'Ajuntament de Barcelona com les entitats que treballem amb el col·lectiu de persones sense llar, eh, hem crescut en equipaments eh, especials. No? En el cas, eh, fins i tot en aquest darrer any, no, eh, a pesar de, de trobar la situació de pandèmia, que ha condicionat moltíssim no? tota la nostra intervenció a nivell social, Eh, ha, ha crescut l'Ajuntament de Barcelona ha creat equipaments específics a l' igualal via amb aliants amb entitats, com pot ser l'equipament de la llavor, eh, com pot ser l'equipament de la pileta, que són equipaments específics per atendre dones en situació sensenyat, en igual equipaments dirigits als joves i a persones amb entextes. Aleshores, us volem portar un, un, un petit vídeo. Del, de la Llegó, que és el centre residencial que vam obrir portes a la cinquena onada... O ja no m'acordo de quina onada de la pandèmia. Sí, no? sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. A l'1 d'octubre vam obrir portes i fa molt poquet eh, va venir Radio Gaga, que Radio és, un, és una... Eh, Bé, bueno, és, és un mitjà d'educació, una productora eh, que està vinculada amb Unistat, que està emès fa uns, un, un mes, pràcticament, i bueno, aquí recolim el testimoni de la Juana i recolim el testimoni de la Mirella que parlen amb la primera persona de les vivències en sense socials. Com estàs? Com te llames? Juana. Juana, Juana. m'encanta me el nombre de Juana. Si t'havies una hija, la llamaria Juana. Pues mira, a mi nunca me gustaba. No, pues mira... Esto lleva muy poquito. Sí, me parece que el hallazgo lo inauguraron en octubre, que fue cuando vinimos al IBEI las cerca de 60 mujeres, una cosa O sea, es una cosa que se hizo solo para la pandemia o durante la pandemia o qué? Para la pandemia solo. Ah, vale, vale. Entonces esto eh, significa que tú, si no fuese por la pandemia, seguirías en la calle. Sí. ¿Qué tal estás aquí tú? Bien. ¿Sí? Sí. Yo estoy acostumbrada, por ejemplo, que vas a un albergue, estás un mes, no te han solucionado el problema y te vuelves a la calle. Entonces esto cambia bastante. Te ayudan a que yo no vuelva a la calle. Yo llevo 12 años de calle. ¿12? ¿no? ¿12? 12. 12 y tú, por ejemplo, no te planteaste o no tuviste la oportunidad de, de entrar en un sitio como este antes? Bueno, como este es, es el único que hay en toda españa o sea... ¿Y esto qué tal, qué tal se lleva? Tener tu propia habitación, tener un espacio para ti... O sea, es muy grande la sensación, te desborda demasiado. Es tan importante esa habitación y esa intimidad porque piensa que en la calle no tienes intimidad. Claro, claro. ¿Y qué es diferente de estar aquí, de estar en un albergue? Saber que puedes dormir tranquila, ¿sabes? Sin que nadie se meta contigo. Que cuando te ven mal, por ejemplo, que estás decaída te ayuda Te buscan trabajo también. Ajá. Pues sí, digamos, volviendo a recuperar, estoy yendo un cursillo y va mucho tiempo sin estudiar, sin, sin ver la tele, por ejemplo, aquí tenemos televisión. Entonces, eh, vuelves un poco a la vida que yo dejé atrás cuando me vi en la calle. Esto es Radio Gaga la estaba viendo ahí, digo, yo creo que vea. Claro. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, disculpad, pero el tema auditivo lo llevo fatal. Tengo problemas auditivos. Ah, sí? Ah, pues Se vamos pas pas a pasar unos ah. auriculares, sí para que escuches bien las preguntas, ¿vale? Toma. Y ahora ya verás tú qué bien, ya verás bien. Ahora, qué bien. Hola, tal? ¿qué tal? Guay. Bueno, claro. Sí. Así mejor, ¿no? Muchísimo. Ojalá pues así la vida, ¿no? Con los cascos y escuchando así de bien, ¿no? Pues es una maravilla. ¿Cómo te llamas? Mireia. ¿Estás aquí de residente? Sí, he sido una de las afortunadas que hemos podido llegar aquí. He estado bastante tiempo durmiendo en la calle, ¿sí? Sí. Entonces... Aquí es una bendición. ¿Bastante tiempo es? ¿eh? ¿Semanas? ¿Meses? Sí años años que era horroroso porque aparte de la violencia que hay yo he tenido muchos altibajos cuando tienes una situación así poder salir es muy difícil porque para buscar un trabajo tienes que estar bien tienes que estar presentable chada seada a cien y claro estando en la calle va pues, dificilísimo y qué puede hacer alguien para salir de la, de la calle ¿Qué, qué herramientas tenéis bueno yo estoy en ello Yo soy cocinera. He estado trabajando 11 horas y aguantas un día, otro día, no descansas bien, que fallas luego. O, o sea, tú tenías un trabajo y, y vivías en la calle. Sí. Porque no te da tiempo a poder ahorrar lo suficiente como para poderte coger una habitación. Parece que te agarra un pie, ¿no?, en la calle, no te deja. <risa> un pie, y los dos pies, y el, y más el pez que se muerde la cola, porque me salía, buscaba, encontraba trabajo hasta la tercera semana, estaba haciendo a turno partido, durmiendo en un cajero, y ya, peta. Pero tú tú estabas en, una, en un círculo más o menos razonable, es decir, encuentro un trabajo, me pongo a trabajar, no estabas como totalmente fuera, estabas como que te agarrabas ahí, pero no terminabas de coger... La onda, no Supongo que también no, no puedes trabajar al 100% bueno, O sea que también posiblemente no iba de la manera que que tenía que ir. Prácticamente no había dormido nada la noche anterior porque dormir en un cajero te da un miedo que flipa. Entonces... Claro, y cuando esto son años y años y años, ¿eso cómo, cómo afecta? Bueno, con una erosión incalculable pero bueno nunca pierdes las esperanzas así yo al menos o soy igual soy muy ilusa pero tengo fe en que las cosas van a cambiar y cómo acabaste en la calle cuando te falla el trabajo no tienes apoyo de familia o de las cosas aguantas un tiempo pero Y primera vez que he estado en calle ha sido con más de treinta y pico años. Yo antes no había estado nunca en la calle, he estado pagando mi habitación, no mi piso, todo. O sea, lo tú ha sido más una cuestión laboral, pero es el trabajo, no tienes una sí. red, te quedas en la calle. Estamos en una sociedad en que exigen muchos perfiles, y parece que determinadas personas no, no cuadramos en esos perfiles. ¿Por qué crees que no cuadras, tú? Me han pasado cosas jodidas por un, por el tema de mis dientes. Yo en mi puñetera vida nunca he tomado drogas. Tengo los dientes así, pero las drogas, bueno. Y tú misma los dices, hostia, es que soy un puto fracaso. Oye, ¿y qué te hace tirar para adelante? Ahora mismo nos están enseñando muchas cosas aquí, por ejemplo, a plantar nuestro propio árbol para, para no estar a la sombra de nadie, sobre todo. Se nos mima, pero nos pegan también mucha caña para para, para ser valiosas, Leche, que... y luchando, ahora con más fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tengo, aquí estoy protegida y aquí tengo todos los medios para para poder echar mucho mejor adelante. O sea, lo ¿Ves ves un buen futuro? Pues mira, te digo la verdad, buen futuro no la tenem nadie. Ni vosotros ni los... Sí, que bueno. Bueno, encara me emociono, no? perquè els eh, acompanyem cada dia a persones amb una propalesa impressionant, amb moltes ganes de tirar endavant. Eh, el que passa que ha factors no? que no estan dintre del seu marge de maniobra no? ah, que condicionen la seva inserció. Cometes, no? La ja ho ha explicat molt bé. Som una societat que no tenen oportunitats. No? Com qual necessitem i calen cada vegada més polítiques de prevenció, polítiques que això coincideix i segurament coincidirem si amb l'Helena i no? amb el Sergi, doncs, uh, una real voluntat política no? que, pugui, que pugui... I més enllà de, de, de polítiques uh, municipals, sinó supramunicipals, no? perquè el fenomen del senceriarisme, uh, sigui no? el general o el femení, calen de... Uh, d'altres polítiques que van més enllà del municipi, perquè les trobem malauradament en moltes ciutats i en molts municipis de Barcelona. Nosaltres, a Sant Joan de les Socials, ens truquen constantment. De, igual que si sí, sempre acollida, ens truquen cada dia d'altres municipis, perquè es troben en situacions precàries dels seus uh, ciutadans que no poden donar una resposta òrbica. O sigui, que cada cal fer moltes, moltes, moltes reformes. No? El dret a l'habitatge, que també l'ha assenyalat abans el, el, el Sergi. i, i bueno. no, no, no obstant, no? continuem treballant, sí que és necessari avançar i construir una societat més justa i més equitativa per evitar situacions com aquesta. Malauradament, segurament, fins que no donem un cop d'apunt a no? la societat i, i realment ens, ens puguin escoltar, continuaran patint molts milions de persones a, a tota Europa. Bé, ah, jo wow. mm. wow. <laughs> també m'he encantat, sí, m'he encantat, m'he encantat. Parlo fort. Eh, sí, sí, parlo fort. Parlo fort. Sí, parlo sí. perquè tenim el dintre allà. Parlo fort. I... I... Ah, ja. Em trec la mascareta i parlo fort. Sergi, ho sents bé, eh? Va vale. vale. vale. Doncs, bé, absolutament d'acord amb el que han dit a les companyes. Eh, jo avui voldria parlar de curt del fenomen concret, el sincerisme femení. Hem donat abans dades no? del, del recompte. recompte. Al final és una fotografia d'una nit i és molt rellevant al, a l'hora de tenir una idea no? de, de quantes persones ja han, ja han dormint al ras. Ens han parlat d'exclusió racialitzal, de saber, de la identificació, han parlat d'invisibilitat. No? Jo crec que val la pena, reprenent tot el que ja han dit, eh? recordar que què vol dir senzallarisme. No? Eh, S'entén que una persona està sent ensallar esta situació de sense llarg, quan no pot accedir o mantenir una vivenda digna, adequada i suficient eh, de forma autònoma, ja sigui per condicionar socials o per mancar l'autonomia personal. No? D'això, eh, en els darrers anys, ha hagut un increment, progressiu constant de persones en situació sense llarg, en un ambient àmpli, que no només ha passat a Barcelona eh, i a Catalunya no? ha passat a nivell estatal i a nivell internacional, un no? creixement de l'Uràsil constant. En el cas de les dones en situació de sense allà, la dinàmica ha sigut una mica la mateixa, no? un creixement d'Uràsil constant de dones en situació sense allà, que també ha passat a nivell local, a nivell autonòmic, a nivell nacional i a nivell internacional. Uh, abans la Charo, com ens deia, ens ha parlat d'altre L'any 2009, la ciutat de Barcelona va publicar un informe que, és, que es diu Qui dorm al carrer a la ciutat de Barcelona, on es van poder comptabilitzar, no, no la radiografia d'un any, no? sinó al llarg de l'any, els ser, el, el serveis d'inses socials, els 6 a les 7, que són els equips d'intervenció de, de carrer, no? que treballen amb les persones que estan en situació de carrer, en quantes persones havien contactat. No? L'any 2008, aquests equips de carrer van contactar amb 2.452 persones al llarg d'un any, el que implica un 72% més que 10 anys de l'any 2008. Si parlem de dones, parlem de dones, s'han puntabilitzat 359. Quantitativament, són poc més d'un 14%, però només han de significar un 60% més que l'any 2008 cas, el que sí que és és que a la ciutat de Barcelona les dones en situació de carrer mai han superat el 15%. I en un context on tots els indicadors de vulnerabilitat que disparen a de gènere, la pregunta que ens haurien d'estar fent en aquest moment no és per què no hi ha dones a dormir al carrer, sinó on estan aquestes dones. No? I on estan aquestes dones? Pues també ens ho han avançat. Doncs. Invisibilitzades, amagades, ocultes. No? Perquè el sincerisme femení està profundament i visibilitzat, no? Diguem això perquè quan parlem del tema, eh, doncs, com ho deia, no? ens, ens fixem en les realitats més compidores, les persones que dormen al carrer, Aquí les dones quantitativament són una minoria, i a més ens veiem menys, eh, perquè estem amagades, amuflades i ocultes quan estem dormint al carrer. Però si enviem la mirada, eh, descobrim un ampli i de situacions relacionades amb altres formes de sincerisme quan les dones són normàticament les protagonistes habitacions de raios que doncs, es poden pavallar menor, intercanvi de serveis, única exclusivament a canvi d'un sense cap mena drets i garanties, dones que es veuen obligades a ocupar-se o fa amics de familiars, de coneguts i, a més, s'ha passat tot el dia en res per no interessa que no es facin fora, i, fins i tot, dones que ens no mantenen relacions profundament tòxiques per no acabar carrer o per guanyar una mínima percepció de, de seguretat. No? Per dones això és important doncs, el focus aquí, perquè aquestes dones existeixen perquè el sensellarisme s'expressa i impacta de forma diferent a raó de gènere i per deixar clar una vegada per totes aquest quadre pareix un sostre no, no surt mai allà. A les dones ens afecten altres formes de sensellarisme que no s'expressen de forma tan entena i que passen de portes cap endins. És aquest sensellarisme ocult del que estàvem parlant. Arribem més tard a una situació de carrer i acostumem a estar-hi menys temps. Per que us una idea, les de les dones que hem acompanyat es de 6, eh, durant l'any 2020, Pràcticament la meitat afirma que ha estat en múltiples formes de sincerarisme en els darrers 6 mitjans. Parlen de dones que ara estan en una lliure, després, de després es van a casa d'amics de coneguts, de... de... passen períodes de carrer, passen per al albergs, intercanvien serveis, tornen habitacions, i aquesta realitat cíclica defineix molt bé les, les tractores de sincerarisme femení. No? I després dificulta molt per exemple que es puguin recomptar en una nit, perquè és una realitat eh, molt cíclica. No? Passa, per què passa perquè Per què anirem més tard al carrer? Per dos motius fonamentals. Justament per raons de gènere, a cultivar més les xarxes socials, som les que anem a l'escola, som les que anem a comprar, anem a treballar, que anem abans, no? Ens organitzem la vida més en format tribu. I això ens permet tenir més capacitat a mobilitzar recursos personals davant de moments crimins. No? L'altra en realitat, que també abans participava, és que ens adaptem millor a la precarietat. Tenim més capacitat de resistència estem disposades a aguantar situacions que poden ser molt extremes molt més que en el cas dels homes per evitar el carrer i per sortir ràpidament d'ell. Això que es pot entendre com un factor protector, perquè la tard de la lluvia del carrer i el fa, el fa sortir abans, s'acaba cometent un factor a Perquè en aquestes estratègies femenines de supervivença que les dones estan disposades a pujar a joc per evitar el carrer per sortir ràpidament d'ell, s'acaben succeint nous successos vitals traumàtics que feixen pedres amb les motxilles passionats que cada cop més. L'exemple aparentalmàtic són les violències masclistes en un sentit ampli. Això és el que acaba de del fenomen. Finalment, quan una dona arriba al carrer, què passa? Doncs eh, que arriba amb moltes condicions d'un home en tots els sentits. A nivell de salut física, a nivell de mental, a nivell relacional, a nivell econòmic. Està més exposada a de violències, eh, no només en aquestes trajectòries prèvies, a l'escenciarisme, sinó que un cop arriba al carrer i torna a més exposada a, a viure violències i, a més, presenta una pitjor adherència i vinculació de recursos existents. No? Això perquè passa. I l'any anavats està estimant. No? Hauria estat alguna vegada en un lloc antes no havia pogut entrar en un lloc com aquest. I la resposta està, no existe en lloc com aquest. I, I és cert. És a eh, dir, l'ensenyarisme femení fins fa cinc anys no existia, no se'n parlava. I en el cas de recursos específics per dones, la xarra deia, 1 d'octubre a partir d'1 d'octubre. Vull dir, eh, estem parlant d'un any, no? l'any 2016. Estem parlant d'un any d'Avisa. Sí, estem parlant que una mirada nova, és una mirada nova, són recursos joves, no? eh, per dir-ho d'alguna manera. Abans no hi havia res. No, no, no hi havia alternativa no? eh, per, a, per a aquestes dones. La major part de recursos que estaven a la xarxa d'atenció a persones sense llar estaven pensats en una clara mirada geocèntrica, preparats per atendre un 95% d'homes i terriblement masculinitzats, és a dir, un 95%, 95 d'homes. D'alguna manera, des de les institucions, ni tan sols, per t'has d'una idea, ni tan sols eren recursos mixtes, eren recursos d'homes on els deixaven deixàvem d'homes. A una manera que la societat està reproduint aquestes desigualtats, aquestes opressions que la dona està a millor tarda a ser quotidiària, no? I això, jo crec que ho hem de poder, hem de poder dir, no? Fa, doncs, eh, som, és un fenomen, no, va simplement, ja sigara d'altra manera. Està invisibilitzat, per si què no es veu? i no es veu perquè no es mira. I aquesta és última una, una realitat, no? I i, i per això és tan important poder visibilitzar els recursos a hores d'ara hem començat a arrencar, estarem a continuar creixent i continuar avançant en, en, en aquest àmbit. No? Jo, eh, tot el que ells eh, ja han comentat, jo crec que s'ha explicat prou bé, no? que, i crec que està bé que poder morir aquests esforços avials, jo crec que afegiria. Afegiria alguna que és molt important. No? Eh, i és, és veritat que en el sector social hem... hem hem de visibilitzar i hem d'actuar. No? Però jo crec que totes les persones, i des de les polítiques socials de la, des de les entitats que acompanyen a persones en per situació sense allà, en general, totes nosaltres sabem que nosaltres estem pensades per gestionar el sensellarisme i per reduir l'impacte, en cap cas per educar. Bàsicament, perquè la principal causa del sensellarisme és la vulneració de la qualitatge i la principal causa del sensellarisme humanisme en el patriarcat. I això ho transformarem com a societat o no ho transformarem. És dir, des del sector social no tenim la capacitat de, de, de poder modificar aquesta malaltia que és estructural, com deia les companyes abans. No? Que això sigui així no vol dir que no puguem fer res ni que el que fem no impacte, que, que impacte. Eh, si a mi em pregunteu què necessiten les dones amb les que jo treballo, us diré sense cap mena dubte un pis. Vale? No és un pis, segurament no, vale? però si no tenim un pis és molt difícil. Eh, avançar. No? Car als recursos, eh, insisteixo, que si, això eh, sigui, fa, eh, sigui fruit de factors estructurals no vol dir que, que puguem al·ludir la part de responsabilitat que tenim amb aquesta part de, de, de la ciutadania no? i que el que fem no, no, no produeixi cap mena de cap. En, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, al setembre del 2020 es va presentar les mesures de govern de prevenció i d'acompanyament al sencerisme femení i, un any després, s'ha reduït un 35% a nombre de la ciutadania. Per tant, el que fem té un impacte. Eh, calen recursos no? i cal continuar, cal continuar avançant, cal continuar visibilitzant aquests factors estructurals que reprodueixen les realitats amb les que ens trobem en la nostra vida. En el cas del socialisme femení, és imprescindible continuar visibilitzant aquesta realitat, tal que crec eh, assumir que estem en una fase d'aprenentatge Eh, que encara hi ha moltes que no sabem, perquè realment no podem mesurar la magnitud, com deia la xarra, de la tragèdia, no, no podem saber quin, quin seria l'impacte que sense senzillanisme femení si ho haguéssim mirat des de la perspectiva àmplia que ens dona la categorització de tots. No? Eh, perquè no ho sabem. La, moltes d'aquestes situacions es produeixen en la més absoluta clandestivitat i és molt difícil arribar a, a comptabilitzar-les. Eh, després... No només estem a la xarxa de recursos de persones que estan implicats, hi ha molts altres departaments no, que, o, o sectors que estan implicats i no disposem de dades. Però sí que hi ha dades que tenim eh, que ens, ens poden fer una idea de què estem parlant. L'any 2008, eh, la major part d'ajudes per hostals subvencions que van fer serveis socials, que estan parades del 32%, van anir-hi d'altres dones. Eh, el Saller va fer ajudes econòmiques i més del 50% van anar a dirigir-la de dones. Eh, el SARA, no, d'Atenció a víctimes de violència de gènere, va lluitar a més de 400 persones en, en estats de pensions. També estem parlant de, de dones. Tenim els indicadors del Registre d'Habitatge de Rotació Oficial de la Ciutat de Barcelona, que també indica una sobre la representació femenina en les pèrdues econòmiques més vulnerables. No? Per tant, hi moltes coses que no sabem, que no podem saber. Tots hem d'indicar que la tragèdia doncs seria molt més important si poguéssim contemplar de des d'aquesta perspectiva àmplia que ens ofereix l'EtoS. No? Hem començat a caminar. Espero que no ens acudem. Eh, ens queda molt recorregut per endavant. I jo personalment penso que el canvi ha començat. Penso que el canvi ha començat. Hem de continuar endavant, però crec que estem... Estem en el camí adequat. Hem d'assumir que estem en les primeres fases d'aquest cap de producte. Moltes no? vegades, de jo dic, incorporar la perspectiva general gènere en l'àmbit del cincel·lerisme no només vol dir posar sobre la taula que les dones tenen necessitats diferents que els homes, que també, la dimarts trobem, necessitem compreses. Eh, en determinades edats tenim per la col·línia. Estem altres tipus de productes d'higiene. La salut femenina existeix. Eh, necessitem espais vigents, diferenciats, incorporar com t'ho veurà perspectiva, generen molts casos algun tipus que entenguem que les dones no poden dutxar-se en les mateixes espai físic que els homes. És de 3 <ríe> Vull dir, anar als cúries portius d'anys... Bueno, de fet, jo crec que sempre no? ha estat així. Doncs, no, estem d això, no? No, no estem parlant d'això. Estem en els camins inicials. No? no només implica voler... No només implica posar sobre la taula aquestes espais diferents. Implica entendre que el sencerisme s'expressa de forma diferent en les dones implica entendre això. No? Jo insisteixo que s'ha de continuar visibilitzant. Ho deia fa poc en l'exposició que va haver aquí eh, de, de, de, de l'hivern traspassat. Eh, crec que la nostra inaparable d'aquest de continuar treballant en la visibilització del fenomen, construint metodologia no? i visibilitzant aquests factors estructurals, és que després de cinc anys treballant en la incorporació de la perspectiva dona en l'àmbit del socialisme, visibilitzant aquesta realitat i treballant per articular recursos eh, que han dit resposta a de les nostres dones, a hores d'ara, la, la, la primera pregunta que continua fent tothom, i estic segura que la de també és per què hi ha ja menys no dones llunyament? o per què no hi ha I jo ho deia, jo crec que aquesta pregunta, és un petit, perquè és prendre consciència fins a quin punt encara no s'entén aquesta aplicació. Parlem de ser disciples entre els indisciples, igual que ser indisciple, no? tota eh, aquesta exclusió residencial de la que estàvem parlant abans, que no es veu, i que després passen drames com el d'ahir, i tothom es tira les mans al cap. No? Eh, I això ens passa, dit, eh? ens passa que hem normalitzat la vulnerabilitat. Hem normalitzat l'extrusió residencial. I us dic alguna cosa, que si hi ha alguna que fa mal, és el problema de la exclusió el problema és que la persona no només viu en situacions precàries en què se sent sorna, frustrada i absolutament atemptada. És com a societat tenim el veure i mirar front a aquestes realitats i com a sector, jo crec, la obligació de la visibilitzada. Gràcies. Moltes gràcies, Sancharo i Arena el Sèrquio. No, sé, no sé si vosaltres voleu fer preguntes al sèrquio. Sèrquio, no sé si ets que tu preguntes. Obrim, no sé, algú... Tenim preguntes comentaris a fer? Uh... Sí, a veure... Espera, el Sergi Oparà preguntarà una persona. Es que que hi un barrido de... Si es que gatgant aquí colom, però per tornar a parlar, chicos, no sé. Así, a chequear les tostes i també passa la a estudiar i això és per contrari he trobat una feina és un certificatació, no? O sé sigui, què és el primer que ha de passar perquè. Doncs, Podria preguntar-vos també si si s'sents, si, si, si, si para la petxa, el nervi s'està foncionant, està passantament treballant en la regularització, no? I tant més. que totes les polítiques també han d'anar acompanyades, no? una puc dir una política, política d'educació, una política perquè si només ens quedem amballat, no sé si els ho sabem veure al carrer, però què passa si sí. nosaltres, eh? Tot això que si sí, sí. I així el micròfon ser millor. Col·laborem amb Aret i, i col·laborem amb altres entitats que, que, que són expertes en el tema de la laboral. Però eh, ens, ens hem d'acostumar a pensar que aquest factor d'integració tradicional, com era, no? i ho dic en passat, no? era el mercat laboral per deixar de ser-ho. No? Nosaltres, de la Central de Déu Serveis Socials, ara, amb la pandèmia, tenim aquesta situació no la, no la trobem tant, però en moments de pre-pandèmia teníem allotjats a un nombre no menor de persones, tant homes com a dones, en els equipaments mixtes, que eren treballadors pobres. És a dir, amb feines precàries, amb feines a vegades en sectors ja de parcella precaritzats, amb parcialitat, que no permet a la persona tenia aquesta autonomia per poder construir no? o, o, o poder refer-se. No? La qual cosa, la feina és important, però no és l'única. Diguem-ne, no, no, bé, bueno, jo crec que està en tercera o quarta posició. Crec També trobem a persones que estan molt destruïdes, en carrer arrastroses. O sigui, trobem a persones molt malaltes, molt malaltes de nivell de salut mental, nivel emocional, amb eh, altres àrees que en un inici s'ha d'abordar i s'ha d'acompanyar perquè la persona pugui abordar abordars àrees que són la base. Si no, tu no no tens una bona salut, si no tens una bona salut mental, si no tens um, la seguretat d'estar en un lloc en una llar per poder construir al nom que tinguis una feina no la podràs mantenir i ques'n el cas que explicava la Mireia, no? en el que té és impossible treballar. Ella ho intentava, no? però, però és impossible. Per tant, jo crec que hem d'intentar doncs, bueno, pensar que bueno, és un pilar, però ha deixat de ser un pilar fonamental que garantís certa benestar social. Si sí. ens ha parlat, després ho ha. Sí, però hi ha persones que no, no, no poden treballar perquè important 20 anys al carrer o perquè eh, no hi ha suficients eh, feines protegides no? i que no poden sostenir una jornada completa. La qual cosa bueno, és, és important, però no és la més important. No hi, ha hi, ha, hi ha gent que mai més troba a treballar. Hi ha gent que mai més troba a treballar. Estan en els casos que, que li breixen, de persones que poden estar amb la tailleurada i que no poden treballar i hi ha gent que és expulsada de l'independentisme de treball. Nosaltres, sigui, per exemple, eh, en, en el darrer any, hem vist, i jo crec que és una tendència no és darrer, és darrer, però jo crec que, que continuem veient, veiem una polarització molt bèstia quant a l'edat, per exemple. Noies molt joves i senyores molt grans. Què fem amb els 64 anys? O els 63 anys? O els 60 anys? Què fem? Què fem? Si per molt que tingui potència, que vulgui treballar, que vulgui... Qui m'ha és que és o sigui, plantejar-se un recorregut vital orientat ha a la inserció en persones que seran expulsades, que ja són expulsades al sistema productiu, és incrementar la frustració d'aquesta persona envers el seu propi projecte vital. En aquest moment, jo crec que les persones grans tenim un problema grat, gratíssim. I no no estic parlant de persones jubilades. jubilades. Nosaltres, durant la pandèmia, hem tingut senyores, senyores de 80 i 40 anys que estaven treballant a mitjans escoles. Aquestes, o sigui, vull dir... Estan passant situacions que són surrealistes, no no havia d'estar passant això, no? Però quan diguem no podem normalitzar això. El treball no mius perdius o treballar gran de les coses, dir cuidant a altres sí, persones, no? sí. Cuidant. Persones de 80 anys altres a altres persones i cobrant per aquesta feina de, de cura cap a una tercera persona. Eh? Ah, en 80 anys. Crec que en tenia 79, però jo tenia 80 anys. Però, clar, és que és, hi ha persones que mai vius treballaran, hi ha persones que seran expulsades del mercat de treball i després, bueno, doncs és el que deia, treu els pobres a la vida la culeta. En aquest moment, més del 50% de les bones està treballant. Deitat que l'ingletata és, és un recurs a perfil prevenció dels diem, és a dir treball dones que estaven en situació de sincerisme abans de que caiguin a l'estació de carrer per poder reconconnectar-les. No? I tot i així la feina sí que lesització laboral està al centre, però hi ha moltes altres pors al voltant que s'acompanyen, per aquest sincecialisme femení i en generalsccions més interseccional. Hi ha moltes, molts factors. No? la feina deixar que de ser pal de paller. És important molt important i en determinats casos de treballar. En dalt es cal un esport molt important. Sergio? Sí? Jo... A mi se m'apunta allò d'aquell indicador de la pobresa de la població d'ocupada. Ah. Que jo recordi, a no veure sé si vaig equivocada, perquè una cosa vaig treballar allò això, és que és d'Eurostat, que és l'oficina europea de... A partir del 2010, crec, va començar a proposar que els països mesuressin la pobresa de la, de la població treballadora. Com mm. ja, dir, si no, no, no sé si vaig equivocar, eh? Dir que era com assumir que, la, que, el, que, el, que el treball... O sigui, que es pot suposar treballant. Sí, sí. És un fenomen creixent, clarament. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, és un fenomen creixent, clarament. Això està vinculat amb la precarietat que comentàvem abans, no? Um, I d'aquí la importància també de, de desvincular no? una mica la, la garantia d'ingressos de, de, de la cotització per treball. Necessitem això garantir ingressos més enllà de si has treballat abans o no, perquè és això, perquè per les situacions que estaven explicant les meves companyes abans, la Xavi de l'Helena, doncs, hi ha gent que no podrà treballar més i, per tant, que necessita ingressos, diguem-ne, i i aquí doncs, per això, no? ara, ara mateix tenim aquest eh, sistema de rendes mínimes, dim-ne, però que hem de aconseguir transitar cap a una renda bàsica no? que, que, que, això, no? que, que ens garanteixi que, que tothom pugui rebre, rebre ingressos per simplement per simple fet d'assistir, diguem-ne, no? per tenir aquest dret, no? O sigui, que, que rebre ingressos sigui un dret, perquè, perquè al final ho hem d'entendre així, no? Igual que entenem que, no sé, que l'estat del benestar proveix d'educació eh, per una sèrie de motius i proveix de, de, no? de, de, de, de sanitat, diguem-ne, no? Per curar malalties, doncs la pobresa es cura amb ingressos, diguem-ne, i, i, i necessitem... En, que tothom entengui això, no? Perquè... perquè Bé, bueno, perquè només pot ser així. La gent pobra necessita diners, diguem-ne. És que no, no és d'una altra manera. Dos coses, Una que ara s'està adonant un fet, no? hi ha molta gent que no s'inclurirà al lloc de treball. Eh? I clar, perquè les condicions precàries laborals són... No? i després doncs, formaran part de les ajudes de no sé què. Però no sols aquí, sinó també un home. No? Això és una cosa. I l'altra és que... Eh, bueno, jo no sé si, si funciona alguna xarxa. És a dir que, a dir que funciona, no? Sanitat, l'agenda sense allà, que ja a nivell de voluntariat o, o professionals, quin nombre, per, per quan de, depenen, suposo, de l'Ajuntament, depenen de, de serveis socials... Però clar, sí que conec de Ciutat Vella que hi ha al centre d'atenció del CAP que eh, hi ha dues persones dedicades a, a atendre la gent que està al carrer. No? Us van acostar pues, a una publicitat, no és fàcil, no volen, no, no volen. Dijem que no, no, no hi ha una publicitat o no hi ha... I bueno, no, no sé la realitat d'aquí de saber ja com funciona, per exemple. No? Per, per no fer-ho global, sinó més, més resultat amb aquestes atencions que es poden pensar a un centre de, de, de salut o un centre de serveis socials que seria el, el recurs ens trobem um, amb, amb més valents no? uh, si una persona no està tan perdonada nosaltres aquí a la ciutat de Barcelona tenim la sort de uh, tenir un, un històric que és, eh, fa possible a l'empadronament sense domicili fixe però això fora del que és Barcelona és eh, tierrarena és a dir els municipis tenen l'oblició de censar els seus ciutadans eh, per això no? perquè puguin tenir certs drets no tots però certs drets no? com bé a poder tenir una capacita sanitària, en el mitge, ser eh, comptat eh, com a ciutadà d'aquell municipi o d'aquell barri a Barcelona és possible, però fora de Barcelona això no, no passa. amb el qual eh, les persones que estan fora del territori o, o en aquests municipis que no, no són comptats, no tenen accés. Quan això es vincula amb dificultats i irregularitats, el tema creix. No? Tenim, i segurament això a també passa, en el cas de la, la, la llagó trobem persones, dones, en aquest cas, que venen fugint d'una situació de maltractament a, a origen, no? i que quan venen a territori es troben amb, amb una violència institucional a sobre. No són reconegudes com a víctimes, i, més, nosaltres, no, com a societat, li diem que són irregulars, amb la qual cosa ni la inserció laboral, eh, tot i que tinguin les, les capacitats eh, necessàries i possibles per a entomar un, una feina, no tindran accés. Per l'accés a garantia de rendes, que deia i que comparteixo totalment amb el CERC, i no que és necessari una garantia de rendes bàsica perquè la persona pugui refer-se poder per atendre aquelles necessitats més bàsiques de la persona, eh, hi ha uns criteris brutals d'empadronament, no? en el qual si la persona no està empadronada no, està, no té dret ni accés a, a aquestes prestacions econòmiques, la no? garantia de rendes. És a dir, és com que s'ha mort de la cola, ens trobem en situacions de, de vulnerabilitat. Com és doncs això? una plural, pluralitat de factors que incideixen a començar a... a sí, amb sí, sí. la qual, clar, una, una de les altres mesures seria un el que té a veure amb, amb la regularització, amb no? les polítiques d'immigració, de revisar-les perquè estem condemnant a persones a la precarietat màxima. Sí. I, i amb, el, amb, amb els diferents estudis, els estudis ni tan sols apareixen, perquè no us no, no compten, no? Sí, sí, sí. Aquestes dades que ha presentat pel Sergi, segurament estem parlant d'una altra... Bueno. Sí, sí. Sí, sí, sobre això volia... Bueno, és que tinc diverses preguntes, eh? però, però bueno, sobre això de clar, de la invisibilitat no? que comentàveu vosaltres, és que és clarament així, diguem-ne. Clar, nosaltres les dades que disposem no? per, per treballar temes de pobresa, de desigualtat, són dades d'enquesta. No? Llavors, pues ja ens podem imaginar quin tipus de població eh, respon a aquestes enquestes, que estan fora, tant, tant els de baix de tot com els de dalt de tot, diguem-ne. Tampoc tenim els més rics, no? Per tant... Eh, no no, totalment d'acord amb, amb això, no? que, que bueno, sense llarisme estem parlant d'un fenomen pues, invisible no? per, la, per les administracions, perquè al final també eh, bueno, pues aquestes informacions serveixen no? per, per acabar de, de veure la magnitud del, del fenomen, etc, per fer-lo visible, per, per discutir-ho, etc. No? I, I això és un, és un problema afegit de fet, en aquest darrer any vam tenir un encàrrec, eh, vosaltres, bueno, ho sabreu de sobres perquè esteu treballant en aquest camp, no? però eh, nosaltres hem tenir encàrrec aquest de, de fer un estudi sobre exclusió residencial a nivell metropolità eh, fent servir precisament la classificació ETOS que comentàveu abans i, clar, i, i, bueno, i, i ho hem completat l'estudi però amb unes mancances d'informació que ja ho sabíem prèviament, no? però que, que evidentment, s'han de fer doncs, eh, molts treballs de camp ad hoc per conèixer aquestes realitats tan, tan extremes i, en alguns casos, com dèieu també, doncs és que és impossible saber-lo, no? perquè és que són coses que no es poden saber ni quantificar. Per tant, bueno, vull dir que, que és una realitat eh, això, que, que no es pot treballar estadísticament, és, és un altre tractament el que ha de rebre i eh? és que hi ha cadències, eh, és madurar sense sencerisme al públic és difícil. Eh, jo personalment penso, pels, no és una opinió eh, mètica, però pels indicis que tenim, penso que la zona segurament seria una gent d'Itàlia si ho podessin mirar. Però, però també, jo, jo recordo un informe, ara no, no, no recordo ni com has dit un altre informe del 2012, o així, del malhabitatge no? a la ciutat de Barcelona, que intentava una mica també poder mesurar d'aquest censarisme fa no? La principal font són serveis socials. I jo crec que aquí hi ha una roca base. Vol la major part, o sigui, si hi ha alguna cosa que caracteritza el censarisme i el censarisme cult, són les trajectòries a fora de no marca. És a dir, moltes d'aquestes dones no estan vinculades als serveis socials. Passa per guiar no per dificultats administratives que tenen a veure en el padró, que en aquest cas a Barcelona, evidentment. Gràcies. O sí, sigui, afortunadament, eh, es garanteix el dret al padró. Però no són dones que visquin en una llar, amb un títol de tinença, i el padró concedeix si ja n'està no, no, Són dones que tenen padró, s'ha accedit en un cilí fix, s'ha empadonat en un col·lectiu, d'aquí tres mesos han canviat de barri, d'aquí sis mesos s'han canviat de ciutat, després tornen... Són dones que circulen així. El dret a accedir a serveis socials, moltes vegades, en, bueno, no... no es perden no, per aquest camí burocràtic. Són dones que es presenten davant dels recursos com a dones sense llar i no se'ls reconeixen aquest estatus. Això passa des dels serveis socials fins a la xarxa de cançó a persones sense llar. No? Els serveis socials moltes vegades són reconegudes com molt com a casos laborals casos econòmics. I en el millor dels escenaris reben suport només en aquests dos eixos. No? I en el cas de la xarxa de cançó a persones sense llar, com existeix alguna mena de sostre, doncs, tampoc són reconegudes des d'aquesta categoria, i poden quedar escloses d'aquesta mena de, de parlant de xarxes, no?, que, que deia... Clar, és... és que una cosa és el que potser no? que ah, hi ha, això, no?, que, <coughs> que hi ha el social i tot. Una altra cosa que a mi conèixer és quina és la realitat. És a dir, quines xarxes hi ha, eh, diríem, de d'això de... que explicaves, que no? es passen a casa de no Eh, després se'n va a un altre lloc, una, eh... o sigui, tot això és una realitat que segurament a partir d'aquí eh, es legalitzaran coses. A partir de que ja funciona. Perquè el que no funciona, diríem, no funciona. És o sigui, dir, no ampliaran eh, més mitjans o a, a gotes, a gotes no? que està allà fantàstica el 2020, no? Tal. Però hi ha eh, tot un espai una... Jo clar, faig referència al treball de barris que es va fer en aquest temps. Jo no? funcionava. És a dir, que... Eh, I es van localitzar moltes coses a partir d'aquí. Doncs, van ser públiques com, per exemple, serveis socials, estudis, eh, etc. No? Aquí estem ara. Eh? És a dir, tota la feina que es va fer no? en, en, en aquesta dècada, que després va acabar a Madrid sense els plàdics que es van desenvolupar i que van ser un motor... Ve de la reivindicació de la incidència. Ve de la visibilització de la lluitada i tal. Ve d'aquí, i aquí estem. O sigui, quan diem, necessitem visibilitzar-ho, necessitem posar i fer estar a tots els barris. Necessitem fer, fer incidència en les altres estructurals que, que ho estan reproduint. Necessitem recursos. Aquí és on hem d'estar. I no hem d'estar soles com a serveis socials, hem d'estar com a societat. I hem d'exigir-ho, perquè... I, i el Sergi ho deia s'ha de, S'ha democratitzat la vulnerabilitat. Sí. Jo parlo de dones sense llar i us parlo del que és el senjalesme pur. I no només us estic parlant de les dones que estan a, a, a la llagó, a la violeta o al centre de dia. és que estic parlant de les mares que van a reunir les a l'escriure a l'escola. Eh? Estem parlant de, de que s'ha de mobilitzar. Llavors, eh, sí que és veritat que hi ha més factors que conclueixen, però és que podem ser qualsevol. És a dir, necessitem tornar a repensar aquest estat de benestar. Jo, amb el tema de garantia de regles, que a mi m'he estat absolutament d'acord amb els meus companys, sempre poso una sentència que és molt clar. Abans també en les gràfiques no, ens han ensenyat com, Abel, de la gran recessió, que m'encanta tot, no? La gran, recessió, la gran recessió, és com, com si estiguessin parlant d'història. La gran recessió, no? Què va passar quan es van començar a esgotar les prestacions contributives? D'aquí van passar subsidis i després, res. I, a més, un sistema un estat de benestar un sistema de protecció social que estava pensat, en aquell moment, quan va néixer, quan hi ha gran... el periodo de cohesió social post les primeres èpoques de democràcia, per atendre una part residual de la població. Què passa quan això s'esborda, no? quan ja no és una part residual? Va començar a passar tot això. Què pas, què ha passat en totes les crisis? Igual que ha passat amb, amb la Covid, ara, i ho tindrà, no? Quan la gent s'ha caigut i què ha passat? Inmediatament, què ha passat? Que no està passant algú. No? Alguna paga, tiene que haver, perquè la gent pobre que necessita poc diner. I què passaria si no tingués un diner? Que arderien les calles. Que les calles. Això passaria. A vegades, eh, jo crec que és una no cosa millor que sembla que això. O sigui, quan va passar això en la gran sessió que ells ja quedat, percentatges importantíssims de persones sense cap mena de prestació. El govern va començar a treure prestacions extraordinàries perquè era imprescindible. Era imprescindible. Llavors, fins a quin punt la gent pobra, perquè les teves són carers, fins a quin punt la garantia de gent s'ha de poder assumir. I, i, i ojo, que el llenguatge mai és, és innocent, no? i quan parlem de tinguem senzallarisme, en el sector social s'ha se de parlar molt de de la exclusión social, ¿no? Los excluidos. Yo, yo siempre digo excluido es el que si desaparece mañana, no pasa nada. El excluido es un poco. ¿Quiénes son los excluidos? ¿Quiénes son los que si desaparecen mañana, no pasa nada? o pues seguramente las personas que no han pasado. Y seguramente son los únicos del de escenario, ¿eh? De, para que los trabajadores para y es que si desaparecen nada más, ¿no? El que pasa. Si las personas persones mirades, indocumentades, que están treballant en ella, verdad que pasa amb la comunidad de nuestro país. Veurem què passa amb totes les No són els públics, I no son les personas les que es comuniquen. Son les situacions per les quals acaben... En situacions vulnerables, les que s'estan comuniquant. La que ha sigut important, jo crec que també ho posem d'amanecer a pensar en polítiques públics, perquè això se lo va a ir a peor. Fui, no quiero que la pero però en el tema, en el tema laboral, la organización al trabajo, ya no sé cuánto, esto solo me da peor, comenzamos a pensar ideas o... Hay Sí, sobre, sobretot jo crec que també, eh, que això també ho, ho heu dit abans, no? eh, jo incidiria en, le, en la idea de que realment els problemes són estructurals. No? O sigui, quan pensem en abordar el sense llarisme, no és qüestió de, de trobar-li una llar a una persona o un sostre, no? és pensar en, en són, quins són els, els factors estructurals que, que comporten, que, que, que expliquen això no? que, que, que estan produint aquesta situació no? i en aquí pues, això no? la llei d'estrangeria fes eh, tota la dinàmica de, del mercat de treball que, que és eh, Ai, perdó, del mercat residencial que és, que és, que és impressionant no? com l'increment dels preus de l'habitatge durant els darrers anys no? comparat amb els increment dels ingressos de, de la població. És que, és, que, és que veiem això en una gràfica i ens agarrifem, perquè és que és tremendo. No? Llavors, eh, en fi, això, no? la creixent precarietat del mercat de treball, no? en fi, hi ha com molts elements que... que que, bueno, que, que, que fa molt temps que no es toquen en aquest país, eh, que fa molt temps que no es toquen i, i que són problemes estructurals que no s'aborden i que com deèu doncs això avu no? dia amb la pandèmia van córrer eh, per crear aquest escut social que, que realment eh, sort de que, que l'hagin activat perquè és que si no nosaltres vem estimar no? que que sense eh, aquest escut social eh, haguéssim retrocedit tres dècades en, en termes de cohesió social. Per tant, era fonamental fer-ho. Eh, és a dir, no podíem... Quan dius podia... escut social, doncs dir aquestes ajudes que van treure... Els ERTO, els ajuts això, eh? autònoms, l'ingresso mínim vital, que de fet ha tingut un impacte molt, molt petit, molt, molt moderat, però sobretot els ERTO i els ajuts autònoms eh, eh, han tingut un, pa, un paper fonamental en, en, en esmorteir l'impacte de, de la crisi pandèmica. Eh, i de fet encara estan actius és que, és que, és que això no ho poden treure perquè és que, perquè és que, perquè ja us dic perquè la situació en la que estàvem quan va esclatar tota la pandèmia era molt delicada, és que no ens podien permetre gestionar una altra crisi eh, en base a l'austeritat, és que això bueno, és que haguessin acabat per pues, això cremant el carrer eh? és que no és que no, no... i clar, de fet el no sé de fet el, el propi context ha, ha ajudat a, a dissenyar aquest escut social en aquest en aquest cas eh, perquè eren conscients de que de que era insostenible no, no fer-ho eh, diem-ne que no ha sigut una aposta bueno, que, que també no? eh, del govern d'esquerres diemne sinó que tot el, eh, el context ha ajudat perquè es pogués fer perquè Segurament el govern d'esquerres en el context anterior de la gran recessió pues, au, au, no sé, hauríem d'haver vist que, que, que hagués fet, no? però, però en fi, que, que, que igual que s'han mobilitzat recursos a Dojo per fer aquest escut social, que de fet en definitiva era perquè no caigués l'economia, Eh, Diguem-ne, jo crec que recursos n'hi ha per, per afrontar eh, els reptes estructurals que tenim com a, com a país no? i per, per contribuir a la cohesió i, a, i atendre es, a aquestes situacions d'extrema de, de, pobresa. Jo estic convençut. De fet, en únicament, si és possible, en el cas és possible erradicar no? el patiment de la situació de, de persones sense llar. A Finlàndia i a Copenhague són dels, dels dos països que han reduït o, pràcticament, han, han acabat no? O sigui que... Amb el, el housing... Sí, jo m'ho apuntat aquí. El housing first, no? que és... Però això ja no són pròtiques estructurals. Eh? Ja... Portió qüestió pues, comptanuelo no de o sigui, pis, sí. després ja veiem. Claro, ja? no? els bueno, que estem a, a, a, aquí a Espanya, el nostre país, no no, o sigui, el apartament sa públic és un 2,5%, eh? o sigui, és, és un dret, però que el, bueno, és un beta pet, a consum i totalment pativari. El housing fair's, el que faix això és el primer allà. És una metodologia d'intervenció diferent. El primer és garantia de, de tenir un enllat no? per poder construir a partir del que acompanyem no? la intervenció de després I allà, per exemple, al final, el programa va funcionant i va molt bé. Eh, Charo, i el... perquè aquesta era una de les preguntes que volia fer espai a l'espai llavors, eh, està dins de la lògica del Housing First o, o, no? o no arriba a ser-ho? No, no, el que passa és que està dintre d'una metodologia d'intervenció diferent, és del concepte de la pròpia infraestructura com el concepte de, de com acompanyem aquestes dones que estan en aquesta situació. No? Aleshores, eh, és un acompanyament molt flexible, eh, s'articula d'una manera eh, amb, amb agents socials, però també amb... amb Psicòleg, psicòloga, o no? psicòloga per, per, per atendre tot el patiment emocional. Eh, seria com un híbrid, un híbrid. Mm -hmm. però no seria ben bé faus-imperts. Dita mm -hmm. la, de Sant Joan de dos serveis socials, que tenim metodologia de faus-imperts en dos programes d'atenció. Un és el primera llar que està concertat per l'Ajuntament de Barcelona, on proveïm no? el que és a l'habitatge individual per una persona. Uh, i després hausen fets llargs, que també hi ha pisos que continuen aquesta metodologia de pensió. Mm -hmm. no, clar, no, no és hausen fets perquè no, no, no posem a l'abast un vis per la persona. Són habitacions. no? Sí, però la manera d'acompanyar és molt plàxica. Mm -hmm. sí, si us teniu alguna cosa semblant? No? Jo crec eh, que, que el fet de... Eh, de la de vera que hem eh, Jo crec que el fet que el sencerisme femení, o l'abordatge, l'acompanyament del sencerisme femení, sigui nou, ens ha permès també entrar no?, en un moment en què també estan de plantejant els ajuntaments col·lectius. No? I els ajuntaments col·lectius que han nascut eh, per acompanyar-ho en el sencer ara com ara, neixen de forma totalment diferent de la que havia fins ara. No? Tant la llagó com la Violeta, en aquest cas, són habitacions individuals, són propis, són les comunes, Espais de gestió col·lectiva, acompanyament interseccional de la identificació, no? el que deia Matxaró o Orella i nosaltres estudiem molt. Somos artesanes. Treballem amb cada persona de forma individual i identifiquem aquests eixos d'intersecció. Mirem d'abans de intervenció la dona prioritza i a partir d'aquí comencem a treballar. No? Des d'ací sí que també tenim el programa de ciutadans dones i ciutadans en definitiva, model hosting-led, hosting-first, no? depenent de cada cas, i al, al principi de l'any si tot va bé, que sí que anirà bé, esperem poder engegar eh, la mà de l'Ajuntament de l'Esquadra, la Ia Rosario Drinal, que en la ja? queda Rosario Drinal. Rosario Drinal. Recordeu qui sí. és Rosario Drinal. Sí. Rosario Drinal. Rosario Drinal va ser la dona que va ser cremada viva aquí a Montaixia de Serrià. No no. no. La Ia Rosario Drinal. Correcte. La Ia Rosario Drinal estarà fundamentada en el model Códromo del Hosting és a dir, és un model totalment innovador, eh, existeix, jo diria Capitlàndia, <laughs> i es fos un pèrs tradicional perquè és un habitatge, un, un, un edifici, amb mini-apartaments, cada dona tindrà el seu mini individual, en un mateix edifici i amb acompanyament sociodocatiu dintre del propi recurs. En aquest cas, llegirà dones de carrer de llarga evolució amb un tiproblemàtic afegida però la metodologia de treball sí que seria semblant al housing fence i pensem que amb aquesta mena de propostes també podem vèncer un dels límits que té el housing, no? que és la solitud. No? La solitud que acompanya moltes a, a aquestes persones. O sigui, estem innovant la mitjana socialista i l'allisme femení, estem creant propostes noves no? I, i estem també naixent en un context on també s'estan repensant. Gràcies. Tens dues preguntes, Sèrgio? Eh, crec que no. Ah, eh, eh. <ríe> <ríe> <ríe> doncs escoltem, no sé si voleu fer alguna d'elles, algú vol preguntar alguna cosa, si no vol preguntar alguna cosa... ho podem deixar aquí... Ja, tenc, no? Des de les set... Pues no sé, doncs... Pues, jo jo estic bueno, superinteressant en aquestes dues eh, També heu mirat la nova fenomen aquesta, el socialisme, i de perspectiva de gènere, eh? que alguna cosa sonava, però potser no... Bueno, és, un far... no? és una cosa nova que segurament... Com doncs, a mínim hem après aquesta nova manera d'aquesta de... perspectiva. I... I ja està. Dir-vos que moltes gràcies, Sergio, Charo i Elena, per veure la... no? el que és superinteressant. I ja està, que és les properes veus seran el 22 de desembre, que parlarem sobre l'aterratge dels objectius de desenvolupament sostenible del 2030 aquí, al barri, perquè a l'associació de veïns s'ha mogut i tenen un projecte d'aterratge d'aquests objectius, doncs i dels quals també està de contra la pobresa, que és un dels objectius, i de desgrat que acabo per <risos> I que serà com el dia 22 de desembre. i més més, els deixem aquí. I moltes gràcies. <fixi> gràcies.